اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساد و القمر و این رو آیتا يمرزو و این خورس عن المستمر و قذبو و اتبعو مستقر و لقد جاؤ من الانبائی ما پیه مزدجر حکمت مالغتن سمعت انی نظر و فتولان هم یومی ادود داعی لا کے رد شرک مکمل و شان بات تنبوت نو صورت سورت کے ادو اس بات تقیامت کے انو منا ذکر کئی و کی سورت پرز با باث قیامت ختم شو عظفت العازفا نو دا صورت تاغه تته مده قیامت قائم نزدې ده څنګه نزدې ده علامات را ور رسیدل یامه کی صورت کې لموشکین او شوبه ذکر شي اداغي رات نو پدې صورت کې د لموشکین او حالت ذکر کای انمونی دا عذاب ذکر کای چا قوم نه قوم نه چې الله تبادل دی لکه قوم نو فرعون قوم لوط وامي سمود نو دې نوکې صورت کې د مشرکین او شرک بیان نو دې صورت کې د مشرکین بدلا نوکې صورت کې اټکسارا ا د خپل ځنکه والک اعزن لولا او سمود په ما بقا وقوم نو هم من قبل ان هم كانوا هم ارموا او ما ذکر شو نو دې صورت کې داغه تشي کوي قوم د نو سچل کړو څنګه نو صورت تشریده داخره ایسې ده دا نجم یا صورت تفرید په نجم چې نجم کې بیان عاشق دلائل ذکر شو نو دې کې داغه ان جان ذکر کوي چې تولوش د ان نجمهاتونه موجزه شو د حضرت شق القمر هغه نجم اېته ته تولید پرد هم شي کینوکي نو اوس معجزه خی چې قیامت نېږي ش ستاسو وخت قریب شو قیامت او دا داشومم او چوي دکومم نبی رسول الله کفر معجزه کوختي واه چې زموږه کې به نه شي اسمان کیو خا اسمه دزای شي باقی دا رواه ځغه د ټوټه شوی او نه سنې کیو بلکې دا د زاینو حدیث دی دا حدیث کې نيشته بار ابد ذای یوک مشت تلل بل مغرب تا ا ټول مخلوقات جوړی دا بیا را غونډ شو دا خلق از جوړ جو کړه یو سونی کې بنه سونی کې دې ته مز دعات مخترعات وې اكوې د یو دلیل نو مخळे اوای دیس غیر قوی دی موجیزه تاثیر وای کزو د چوکم ادر او دی زم ما په موجدو عطا به شو خپل خواجات او هر کار پ خپل ځای دی ودری جن کې کله امر هر فعل هر کار ودری جن کې خپل منزل حق وا حق شی باطل باطل شی نو کوي صحیح دی چې دې دې مطلب دا آخر وو دیږي هر یو فعل خپل منزل ودری جن کې ابل غلي دیتا اخبار آج بریک دی راټول اذجار حالات مختنی ایټونی کې بیان پای کې پورا راټول څ چېرې انبا حکمت حتر دې دنګه په دې انسان انتها انسان د بس د انتها دا نه چئ نو د حکمت دا کتاب حتر دې دنګه نو رسولا انبیاء فرمایا توګن نظر ما نافیه انبیاء مې راولېګل واغې فائدې رسولا هغه انذار فائدې نو رسولا آیا استفامیه دې تما ته لن نذور رسالته رسولا انبياء یاننه انبیاء یا می راولېګل او می ارول حجت می قائم کړ خدای ته फायदा ورنکړه هغه بیان وکړه لکه خو سر فک کړ هو شو انبیاء بیان کو دا غېرو دې شراب علیه کې یوشیتا کارو بیناشنا دله سمانا ډېر ذ hebat وای دا سره hebat ورځ بدلی دی لري نکین هغه با یو منکوری هغه با ډېر ناشنای مخصنوار او یا آیات دا غوا یا آیات دا غا قول الله چروا وخت دی لا یو شی منکور تا امرات نه قیامت کوغه به ترګې دی دی ترګې به راو خشعن سری ولسروی او مولدی د قبرونو تبوایت منل خان دی ګډوډ شي وی دکمل خان کی پوري پریګی داس برا پریګی امن دی وای په طرف داواز د بلون کی اوای وبقا فران هاي دا رو د سختا تمه تفی بیان د استصفیب گئی دروې لود د نه پوها کندن و نظر و جن کړو زمون بندا دی دی او وی لو دوی مجنون لوونه ډېر فما توغن نظر او تفصيل کوي لقد جاو من اللمبای ماذی مجرون القران پر تور د برات سیلال اول یو ځای کنه بیان کی چاغه تر صورت اشارای او دراتون کی مضمون خلاصې یي زدوجر ارټل شي د سمانه کنزرم ورته وکړو او لئن لم تنته يعني لتكونن من المرجومين کمن نشئ من دي پکانو من گوریا رو انوی ما نرا کتبا ک للذین هم اراذلنا فقم قلی در پسیدی من په گن گن زم نو کړه مطلب دا اغفل الزامات خغنی اغفل وې من په دادہ نو اجزی وکړو علی السلام الله تعالی او اینو علی الله حضر کمزورې ایجوز د پیغمبران دي ګرګي پیغمبر پلاس کے نقصان نشته دنیا په چا په کولې نشو کې ته با برابر رسي ډکه متواله سندې سپېره نو عليه السلام خو غرایتا جزي کئ او ای ای جزا یې کئ زه مغلوبم الله زه ما حضرت نواقله فنتصر حضرت عمر ته ای تا مثال د نوحد مصالح اسلام سلام دی اغه نو عليه السلام الله لا تذر على الارض من الكافرين دایلا انुसार اسلام ہی ربی انعمتیں سلام علیکم متوای اسارا د بدل پکتن کو او ابو بکر ته اسلام مثال دے ابراہیم علیہ السلام دے عیسی علیہ السلام ابراہیم دعا کئ و من اسانی فانک غفور رحیم عیسی علیہ السلام وئی انت فرلون فانه میبادک دار گے نوح علیہ السلام ای الله ذ کمزور اکرم ضرور شو پندل رات تکئی او بدر دی کئ تو تو زمان بزلاو عقل نپراه نست من دروازه دا اسمان پو بو تویدون که انمیرار تویدل یو خصاصی را دی ایو لکه دوری روانش آسمان دا سر او چرولا منگ بکا چینی زمکا طول چینی شوی نورا گیده او با پا اندازه چه قد قدره چه اللہ داغی اندازه کروا چه دا او با دورا اوچه تیگی نورا گیده او غدد دي داګين در شو او اصول کومونو عليه السلام لرا پکیش پاتق توالو ابو میکونو دوسر میکونه یانه پکیشټای من دوسر دصار زلتاوي یانه دکیشټای غتقې روانه واه کیشټای زموږ په حفاظت جزاور کښا داچن چې پاګ کوفر شو کوفر نه ماراد بذاور کریش وا د هغه طرف نه چې پاغه باندې کوفر کړي شو یع نو عليه السلام نو عليه السلام بیان کړو چې زه پیغمبرم او په دې انکار شو کوفر پښو ثاني پیغمبر یا کوفر معنا او نو عليه السلام نعمت سزا ورکه شو د طرف دا نعمت نه چې دای پاغه نعمت ناشکری کړي وا دغه پیغمبر نعمتي د دې نعمت نه شکر کړي وا نظر نه شکر دي ځان ورکا بدلا ورکې شوه بدلا د شو ترڅ دا ده ده جانا چې پاګنا شکر شیوا دې شکر نه کوي نو کوفر پمانه نه او کوفر پمانه د انکار که دې انکار کړو داغنا نو داغه په طرف نه جزاء او ته الله سمونه د ترڅ دا جانا یعنی هغه زمای انتقام واخلې نو خړای داغه بدلا ور فشا انتقام واغسته اته کې په موږ دی واکې لاله نه کا نشته څوک پند ورستونکې نو څنګه یو زمادہ ايرون کې ازان کړه مې قران 15 نشته څوک ورستونکې لن موکه کې سره وې لې مونږه فراس په 10 منټه کې و چې ورځي تعال نو اسان دې نو دمو وکه ادرو ویلو وملګ پدې با توند پردو کې چې بده شي پدې دانې چرته بده وی پدې پرشي مستمر هميشه هغه چې تباشي په آزاد کې نه آزاد پېمې شه اوس هميشه آزاد روان دی انسايکلوپېډیا کې جرمني لیکلې سنچوب اسکی اوفت پدېمل کړه ته هر امر ته نشې لیکلې مني زو ځان سره څنګه سنوارس چې سمون راول نه چغښه او چې سره دې پرهوتل د دړي کې دې پښې وې شو د تر کو په کو او څوک تر نامه نو پښا وترته اغه امر د اجا نو سمه قشنت اغه چه غرا وه باد مستمر قران ځکوي او کبهه قله د سمکنه تاوي چې مونډا اند کجوري دي او کلی شي مون کاي لکه مونډاو کې څېر متر مليا شي نو څنګه زمادہ پرول آسان کړل د ما قران د پنځه پاړه پانسجه توحید ما دلال ذکر کړو چې دا خالق رازق ما راه مدد کوي نوشته څوک پندوستن کې اپاون پنوور دونکه درو غلیو سمودیان بنذور نو وی دی ابنده زمون یو روان چې مون پس د پسې نم یو پګمړای کې په لونتو سویر لونتو او سویر مانع د سعید نری مون سعید یعنی زمون دماغ جوشوالری دماغ نجو شو لولې شو دا او به مونږ د په 10 یو تن په سروانی او وردلې شو پد باندي پمنځ مونږ کې بیان دالو له علماشته نور څوک نوې د په شو بلکې د شرارتی اشير شرارتی یې جنگي جوړ کړي او اشير متکبر ځان متبر کوي چې زه مولای او زم به دې دایو شرارتي ځان متبرکای او وردلې چې په دې باندې حکم د الله پرزمي کې بلکې درو جن دې شرارتي متکبر پووشي سار څوک دې درو جن شرارتي ناغې معجزه وغتہ نمون او منګ دې ګونا کا اسمان ای انتظار کو دې اکل کو سیګت نا پیدا کوم ا خبره کده چې او بو وې شپه من کې اروا ارته حاضر کشی مالک شیر بوای د بو ارته کینو یو د د ناقص کی ایور د سز غونس کی زکه جنا قبرانه نو د یوان بو سره ده نو صالح علی السلام ته صدا مراله گا نو صالح وه ته دا کو سنا تاسو معجزه کوتله هنه په کار دای چې تاسو زوبو وی شو کی چې زمما کم وار د بو وی زبره محتذر حاضر کی شي متذر معنی مشود د غاووته دی شاید پیشي حاضر خاون. کے کے کی شي دوار خاو نوادو کو د خپل مرګی تا نلاسیو بکر فا کرا لزق پې پې کدنکه نور صورتونو کې برات چټو مداکارو ته او دا یې نوټم بیان کړو چې کار خو یو تن کړو په نسپک ټول ته کینې لکه دا مسله ده یو مل کې ګناه کوي انو فلک چپي نو ټول برابر دي سحات دې مننه نشل کېږي او خلک چا چا په ل کې دي ټول ګناغار دي ولینار و کیږي دا لنګي یو کار چنار و کیږي نو کوون کې ته گرفتار نه ري هغه ټول پکې گرفتار دي دا لنګي امام په زمانه کې بې دات کېده مرشد لاغنه پس چې سورہ بذات رسومات کېږي نو به گرفتار دي یاد غره دو کی اواز وکړی ا خپل مرګی تا علاشیو دکل علاثق په پرګدنه کې نو څنګه زمادات ایلول یو نو شیدې پشان د هاشم المتضر هي شین هاشما وای ماتول تا د نبی اسلام نیکه ډوډای کړو نو شروعه کې ماته نو ملمانه چلاله و انت هاشم نونو می هاشم لقب هاشم کړ پل نمی دانو خدا داغل قبل حشیم مات شوی محتضر باری تا وی محتضر اغشپنکی تم وی محتضر اغشپول تم لکه شپول کریش پنکی او داغی دن واخو آشای لکه دا اغشپول دن واخو زرزری زر در گرد وخول آنده گرد واشای لکه آغا واخو دا باری تا دل شوی معتذر، معتذر د شپنکی، معتذر د شپول، معتذر د باړې، لکه د باړې، آغا واخه ما شوی. معتذر، آغا سره کیا غواړه جوړی؟ امه معتذر، آغا شپول تموي، آغا دیوال تموي، چې هغه کې دنه باړه جوړ شي. معتذر، آغا باړې تموي چې راځمې کری دې ګران، اتاقي په خپل من دیوال کې لره نه کا. منګا دا کار ریڅر وکال می مد ذکر آسان کړ د ما قران د پاور د پاند نشته څو په نا غوستونکې دغه ویلو لوتيانو پام بیاو دیو پیغمبر تکذیب د ټول انبیاء تکذیب دی دیو پیغمبر خلاف د ټول انبیاء خلاف دی دیو پیغمبر منل د ټول انبیاء منل دی آر فل یو سره یو عمل کوي دیو پیغمبر خلاف کناغه ټول پیغمبرانو خلاف دي داغه چې ګیره لږه غنته پوسوکا څه ده پیغمبرانو جو سره دي دا ټول رانو لري زیشته وایا تاسو انبيای ته پيمان داري وامن تب رسولیکا ملائکتی ورسولي ان تا ایمان په انبياو روري سمانه اغایته څه کینځه واغې کوم نتا قولا من تو بالله لا من تب زمای یو دوست به کو یو یو شپم اتا ورو وترکول دی ذات ذر عالم ونقلع ونترك من يفجرك خدای چې ما ونوي زمای وخت ته درو سره ومه هغه بيدتیله زماره دوستي دا کومه زه درو له دعا قنوت په دې سنت کنه سنت کې پاتې شي مصاب پاتې شي نسادا ولچ درو غوند غډې له استظاره ہمہ پہ نوقدر کیا کیا نرتے کہیں بلے نظر ماں تے میں بید ماں ساتھ ختم شو ویلے میں بہقد بے غم داخل نہیں دی رس نیقلاع و نترکم يبجرک خولقوم اللہ ذاتا چسرہ جسانہ فرمان دے نہ ما ہوتا فر بیکاک نہ دے کرے نو ساتھ جاون یا تدا بے دقد پردا یا دماستہ بیکار تے منہ بہ بے گد داخل خود چوی رہے دا تو رکھ لگ نخلع او نترکم يفجروکو انا دانوئ و نفجروکو زښت ډیره پرماری کو هو نو رد من نف يفجروکو مينکم داغه چاسره چې الله ستانه خلاف ده د لتی دوستی ده مشي سری دوستی ده زمبیا دوا قنوت سلاوي بیا خدا یا کنه درو قبض کیوای ددن زیاد درو جن شه که موز کې درو وای قران ذکر ذکر کئ النظر د یو پیغمبر خلاف د ټولم بیاو خلاف له آی غذلوت خلاف کئ مونږ لهګه پدایبانې کانی مګر دا په دار غذلوت راس مونږی پهت سبا آ خدا وندې کئنګا می سحر کرد کومې لوت را زیرو زبر دا خلاصواله د مونږ نعمتو یا غذل مونږ نعمتو دا رې من جزاور کئ آ چاته چه من حکم دا الله اتا کې کړي للا لوت زبون ده عذاب نه نه شکو دهی پا امبیاء وینه ده انبیاء دیو پیغمبر پا قول که شکو ده طول امبیاء قول که شک ده اتاقی چل کرده و دهی لوت سرا مل مل ده ملمانو دهنا مراودت فایشه کن ازره که ده ارازه ده بد کارو چه ده ملمانوه لکان بولدیسو ناوار که منسر که ده دهی بیاو تا نه کاری ده نوه لیشو دهی تا واسه که ای عذاب ده ما ونو زر آزما دے انظار مائی رولی ہوئی دا غی انجام کو سکی اتاقیق راگ پا دے باندے ساروختی عذاب ومیشا نو سک اوئے دیتا او سکی عذاب دا ما انکار دا انبیاء ارا تاقیق دا انکر دے ما قرآن پندر نستسوک پندر قسطن کے اراگلیو فرونیانتا انبیاء نظر راگلیو یو پیغمبرو خود یو پیغمبر پیغاند تول دے نحن بنی اللہ من یورنیو دینو نواحد داروغو دی په آیتونو ټولو هغه موجه دي چې می خیره لري د دروژن کو نونی ونګ دی لا نیول لکه قدرت والا داسې پکړم کې نشو نو کافر تاسو ایموجی کینو او کو فاروکم کتاب پرېشتره او تهذیب ورکی اندل انکار ده حالل کفار منکم خیر لن د الله منن المتقدمین تاسو کافر غره دي په خانی کفار تباکل نستاز کافر غرد دی با وجه پخوانی مشرکان تبا کول که آغی با پا دریافت که اللہ را مدد کن پورو کرن که برزکر آمد کول اگر دا مشرک دریافت که مجلو ازوان را مدد چه ندار مشرکان غردی آغی نا پس موجودا تاز توام تاز دا مشرکان دا غی نفیدی که خدای آغی تبا کول دی با نتبا کن اکفار و کم غیرون استاز و کافران غردی د په قوانونو نه یا تاسو لا کلاسې دې لیک پکیتابونو پو په قوانونو کې یا خلای دا چې زبا په ټاینې پېرا کومي زړه یې کې شرک کړي نو بچو مې جواب کوم کاږي شرک یې زبای بچو نه ماونه دي ویلې ما د سزا مناسب د ګناه ویلې دا ګناه چې څوک کوي هغه له بازار ورتون وای دی ټول چې مونږ یو بدل غوسون کی وونډیو شکت بږي او غړېږي ټول اوا بړي شا د خپل آزاد کرای شي نه ما وټول شکه څقري بلکې قیامت روز د سره ده او قیامت ډېر ده hebat اډېر تاریخ اده ها ده hebat مجرمان په تباہي کې دی لونتوب کې سویر مکه معنا مکلوه او مجرمان په تباہي کې دي و سویر خپل سویدونکی دي په آخرت کې د تشهیر نه دي مجرمان دنیا کی دی پتاوه ہے او اخرت کې به پوری طولو کې ريته به شي نز... یو ذکر کې یو فل سره ان المجرمین فی ضلال فی الدنيا و یکونون فی الاخره فی سوء من قبل علق توات ابن الرحمن باردان دا مفعول ذکر کې یو فل دتریه د دم فل مذفی علق توات ابن و اسکتو ها مان باردان داړي ان المجرمین فی ضلال فی دنیا و سوءرن ا دېبا په څه څه لکه ریکی کې په پاخه کې مونږه هر څه پیدا کړې پانداده ان دې حکم زموږه غړیاو په شان دربط سر کې ماتما انتاج نشته بادشاہ کماوینر سي قوارس دي نشي نو ما دې بادشاہ و نهولې غړین ته نو ستو کېګم انا مان سپټي او هر څه ما پیدا کړې ده پهوله انداده نو زماده نه نه خونی شي جاتوله هغه میګم تانو کارو اے معمر اسلام قرتے میں او غارے اتنا سو غارم یز بعد چھیں ودسیتھ نہ غار یا دا وارم چھ زما کم رزق اللہ مقرر کرے مثلا پاو نیرن پاو کا ا دین دو وارم چھ زما نیتا اللہ مقرر کرے دا سورہ مثلا قال نہ تذو کال کا سلیمان علیہ السلام هند رداخذ نشم کولی وچھ دانش کوین سبراکی نہ رزق داتولے چھن عمر داتولے شی اللہ زما د دا نہ کامل زیاتول سکنی شی چنری کوم چې ټکر در کی کم ما چې کوم اندازه کړی د خیر هغه سوق نشي ما یفتحد لاو لناس من رحمت فلامم شکلا زه چې کوم خوشحالي او کوم منذورې نشي و ما یمسق فلام مرسل الله او جذب ما بند کړی د نور څوک نشي دا هر شی د ما پاند زده او هر شی د ما په اختیار دی اتا کې الاکړې ما پشان ده د ویشته سو پون سنکه هر شی چې کوي نظما پیرم کې دے ام فرشتیم لري کې سیفو کې مشته ازم ایلم کې او هر وریکلوی مستطر دایته کم کار وکون کدی لک کار کوي اګړي کې هر وریکلوی مکتوب دی الله زغا مستطر د سطرنه دے سطر تو و سطر ترتو لیکمې کو وای لیکرانو کا وختانه مستطر لیک دے لکھ دے دا اللہ پا دلبار کی لکھ دے په سیفو کے هر ورکلو عمل دے دے لکھ دے یقینا متقیان په جنتون کی ولوکی بھائی پا دائرشتی آکے فنیز د بادشاہ خدرت الله سورت کے تخویف انموند قیامت واغر دعوانا رحمت دلد.